Сказав малий Данилові «Ти врятував мені життя І батька в мене нема То ти мій батько І я поїду з тобою Здається, ти приїхав, Данко Маєш сина?» Засміявся Михасько «А що далі?» «Треба подумати» Мовив замислено Данило І позирнув на малого «У мене нічого нема «І нікого нема», – сказав Раду, – «повільно і тихо». Він позирнув на Данила і зітхнув. У нього у тому зітханні був страх і біль, і Данило відчув це вмить. І застановився. «Справді, що з ним робити далі? Якщо ви не візьмете мене...» і Він повернувся до Данила і подивився йому в очі. «І я, напевне, скоро помру, бо я ніхто і ніщо циган, що втратив родину і табір, якого шукають і шукатимуть чорядники пана Голембовського». «Тут уже Данила пропекло». «Голембовського?» «То ти в нього крав?» «Так, і саме він вирів мене будь-че спіймати якнайшвидше». Циганюра, проклятий, ось що я для нього і для світу. Так це ж ще чи не на сотні кілометрів звідси? Я йому залив сала під шкіру, і він затявся мене знайти. Тож вони мене висліджували не один день. Для Данила питання було уже вирішене. Але він вдивлявся у темні циганські очі і бачив у них власний біль. Уже не півзабутий, але власний біль. «Останньому жоброкові віддам, але не тобі». Дивно. У його свідомості все ще лишалось почуття до пана Голембовського. Кілька років вони були справді близькі там було щось що пов'язало їх попри всю розбіжність, ревнощі, заздрість, біль. Так все заплуталось. Їх втрата, гань, братове. Я вас прошу, візьмім цього хлопця до нас, якщо щось, заб'ємо на місці. А хто знає, може і знадобиться. А я йому вірю. І вас прошу повірити. Присягаюсь сказав малий, я вас не зраджу до самої смерті. Якби не ви, то я би вже помер. Прошу вас, повірте мені. Він майже плакав, і серця опришків, забиті кривавими судочками і руками ризику, і власними невпокореними болями і сумом за дітьми, яких не мали, на якусь мить злагідніли, і вони, перезиркнувшись Звернулись до Данила. Беремо. Віримо тобі, Данко, але хай начувається. У нас усе непросто. Скажи йому, навчи його. У циган все теж непросто, сказав малий. Отаман єдиний має слово, який є закон. Я з навчений. Я не підведу вас. Так малий раду став названим сином Данила. Його з часом полюбили усі опришки. Він мужнішав і з кожним місяцем вправно їздив на коні, навчився володіти шаблею і став ніби тінню Данила. Невідступно у день і вночі. Він спав у Данила в ногах істригів його сон і дозвілля, і був незмінно поруч в усіх боях. Врешті йому усі повірили. Ось уже третій місяць, блукають вони з цим кипчаком у боях. Були разом, у всякій біді. А чи він, Данило, спромігся побачити його? А навіщо? Відразу вирвалась думка. Навіщо? Чи не випадково? І не однаково? Випадкові стрічні, мимохідці. Як зійшлися, так і розійдемось. А все ж. Колись ти прийняв і полюбив Раду. І не помилився. Він став твоїм названим сином. Хаміда, ти теж бачив? Ба, там була старість, там був час, минуло два роки. Так, так, але все ж на привітність малого відповів привітністю».